«Добре, ідіть за мною», – підвела мене до невеличкого столика, що стояв у закутку біля доглянутої пальми. «Сідайте», – показала на крісло.